Gledajte, ljudi, naši ljudi moraju znati da programi, veliko srpski programi, datiraju od 1836. godine, kad je Vuk Stefanović Karadžić napisao, iznio svoj program Srbi svi suda Srbi imaju tri vjerozakona, dakle pravoslavni, katolički i islamski, ali su to Srbi. Po srbi. Osim kajkavaca iz okruga Zagreb, Varaždin, Križevci, sve ostalo su Srbi. Garašanin 844. piše načertanja, isto stoji na tim pozicijama, ali gleda prema Bugarskoj. Nakon što su poraženi od Bugara, 891. izlazi etnografska karta srpskih zemalja Orientacijom na zapad, prema Bosni i Hercegovini, Slavoni, Srijemu, Dalmaci i Likci, Hrvati ne postoje, dakle, apsolutno ne postoje. 915. memorandum u jeku Prvog svjetskog rata Hrvatima se ostavlja Zagreb i Varaždin i okolica. 39. ovo je interesantno, odgovor na stvaranje Banovine je traženje srpske autonomne krajine, koja bi obuhvaćala Banovinu, liku, Sjevernu Dalmaciju, Zapadnu Slavoniju, dakle, isto kao i 1991. Sao ovaj... 50 godina ranije, potpuno. Da, 1941. Stevan Moljević, homogena Srbija, mala Hrvatska bez Dalmacije i više od pola Hrvatske nema, velika Slovenija, dakle, oni bi čak dio Hrvatske dali Slovencima. Stevan Moljević. I 1986. memorandum Sanu, koji tada ne govori o tome da, što, da na taj, način, ja. na taj način, ali iz njega proizlazi linija Virovitica Karlovac, Ogulin, Karlovak.